що простяглася згори зеленого гостого лісу хилком проти нього. «Прийде вона?» – думає. «Не знати». А он, сонечко, вже хилиться з полення чимраз нижче, а її ще нема. «Уже всіх яструбів, що плавали чистим воздухом», – перечислив. Темний яр, що ним гнав шумливий потік, змірив вздовж і вшир своїм оком, виповнив тужливими думками, а вона і нині не прийшла. «В ліс весною прийдеш?» питав її тоді зимою. «В ліс весною прийду». «Як зазеленіє?» «Як зазеленіє?» відказала, усміхаючись, і от як додержує слова. «Вона не то лиш що не приходить, але...» і не показувалася ще сього літа, і вір дівчатам, то не так і його настка, що забагнеш, вона вже знає, що подумаєш, вона вже скаже, от така та настка, що він її голубить. Вона ж йому щира, раз по правді щира, а туркиня? Гриць затискує зуби із нетрепливості і проклинає чортицю, що пусто-дурно здурила тобі в зиму, обіцяючись навесно, а сама от і в гадці не має явитися. Під час таких невеселих думок зіймає наразі його кінь високо свою голову, задивився чорними блискучими очима непорушно в одну сторону лісу, насторочивши вуха і мов жде майже цілим туловищем своїм жде. Широкі крилаті від ісмерек, десь недалеко них, розділяється гнучко і без і з помежених визирає нараз дівоча голова, пристроєна двома великими чорними маками, і знов зникає. Кінь жахається, а гриць, не помітивши в задумі, що з його другом зайшло, кидається за ним. Чого злякався, сполохався? Побачив якогось медведя? Чи, може, серну тонку ногу? Що хотіла білостежку перейти? Сполохалася їх видом і сховалася знов? Він успокоїв полохливого коня і знов настала попередня тиша. Знов нічого не рухається, ждуть. Не рухається справді ніщо? Ніщо. Ба, противно. Десь щось рухається. Якийсь час стоїть кінь спокійно, неповорушно, однак тепер починає наново неспокоїтися. Відчувши десь щось ніби чуже, він почав Наслідком своєї великої полохливості Бистрим оком роздиратися Піднявши голову ще вище, як перше Та вже не жахається так сильно, як перше Гріць прив'язав його до якоїсь мереки А сам йде білою стежкою вперед угору Однак не уйшов далі, як кільканадцять кроків перед себе Коли саме недалеко нього попри стежку розчиняються Як перше крила смерек Уступають місце дівочій пишно заквітчені голові, а далі і цілій високій стрункій статі Тетяни. «Туркини, то ти?» – крикнув Грис, врадований. «То я! То я! То вона!» І самі не знають, як все зложилося, що вже тримає він її у своїх обіймах, і що їх уста, мов наприказ, самі з себе злучилися. Пусти, домагається вона строго і освобождається зментежно з його рук, що ніби навіки взяли її в долоні, інший рух забули. Туркини, повторює він, не тямлячися з радості, я стільки разів тут наждався вже на тебе, скільки натужився за тобою, а ти аж тепер прийшла, аж тепер. Повторює, сміючись, і відтак додає, Тому і пусти, і освобождається з його рук.